Валерій Шевчук «Козацька держава. Етюди до історії українського державотворення». Видавництво «Абрес. Київ. 1995 рік». Читає Василь Манько. Книга відомого українського сучасного письменника та історика розповідає про встановлення, розвиток та загибель козацької української держави, створеної гетьманом Богданом Хмельницьким, яка проіснувала на нашій землі більше століття. Автор використовує великий літературний і документальний матеріал, досліджує процес становлення української самосвідомості. Книга стане в пригоді не лише історикам, студентам, викладачам, а й усім тим, кого цікавить складна, бурхлива і, дорешти, нами ще не пізнана українська минувшина. Передмова Ця книга постала як серія статей для журналу «Розбудова держави», який 1992 року перемістився із діаспори в Україну за ініціативою його головного редактора Віктора Терена Спершу гадалося подати кілька статей, але вони пішли одна за одною і розрослися в книгу, адже було зачеплено вельми важливе і цікаве питання – козацьке державотворення. У 1994 році на пропозицію українського радіо я озвучив етюди і вів по п'ятницях щотижневі передачі – від березня по грудень, на ходу матеріал допрацьовуючи. Над історією козацької держави розмірковувало і вивчало в їх її становлення та буття немало істориків. І об'єктивно, і з ідеологічним передзавзяттям цей процес почався від козацьких літописців, тривав він і в 20-му році. Столітті згадати б Бантиша, Камінського Маркевича, Антоновича, Єфименко, Рушевського, Аркаса та ряд інших, які розглядали цю тему чи з заданих позицій літописці, чи з романтичних, чи народницьких і часто багато речей із тьми минулого, винявши немало в тому процесі і не добачали, та й не завжди розуміли. Докорінний злам в історичному погляді на козацьку державу бачимо в істориків-державників Липинського, Крип'якевича в довоєнному періоді його наукової діяльності, Крупницького, Оглоблена та інших, які зупинялися не так на соціально-економічних процесах, як на вивченні самого механізму творення української держави, і складнощах цього процесу. Скажу, що пішов цим шляхом і я, будуючи свою систему розмислів про козацьку державу на матеріалі знайомому, але не завжди ретельно прочитаному, зокрема аналізі праводержавних державних актів, власне договорів гетьманів із державами, з якими вони входили у протекціональні, чи мілітарні союзи – Польщею, Московщиною, Туреччиною, Кримом, Семигородом, Швецією, всіма, зрештою, своїми сусідами. Водночас я широко використав той матеріал, який раніше значною мірою ігнорувався, назвемо його літературним, ще укладаючи двотомну антологію «Марсове поле», «Я помітив цікаву рису, давня українська поезія, яку раніше цілком безпідставно вважали схоластичною, має дивовижну, майже ніким не простежну вписаність у живе тодішнє життя, зокрема у державотворчі процеси свого народу, тобто визначається великою актуальністю і часто стає не просто зразком, більш чи менш талановитим, словесного мистецтва, а й документом своєї доби, який приносить часом не лише новий, незвісний за іншими джерелами фактаж, а й подає цілком своєрідне освітлення тих чи інших подій, чим не можна ігнорувати. До речі, ще Величко в своєму літописі широко користувався віршами як історичними документами, але після нього ця традиція занепала. Саме тому в першому розділі цієї праці я спробував оглянути історію козацької держави через поетичні пам'ятки 16-18 століть, і результат такого огляду виправдав мої сподівання, навіть перевершив їх, бо саме через аналіз поетичних пам'яток. Мені вдалося і для себе збагнути ряд явищ, які раніше розумів недостатньо глибоко, можливо в силу раніше установленої хибної, але прийнятої наукою традиції взяти б хоча б оцінку повстання Косинського. Річ конечна, наука історії не має творитися від наперед заданого ідеологічного, емоційного чи наукового передзавзяття. Вона повинна прагнути збагнути факти. Відтак, коли факти нові руйнують установлені раніше висновки, ті висновки належать або скоригувати цими новими фактами, або просто відкинути, якщо вони фактам суперечні. Це зрештою я так Чинив у цій книзі. Той, хто прочитає її, зможе помітити, що не про всіх гетьманів я веду мову, а оминаю діяльність тих, які в державотворчому відношенні вели себе деструктивно. Йдеться про Юрія Хмельницького, Якима Сомка, Івана Бруховецького, Павла Тетерю, Михайла Ханенка, Дем'яна Многогрішного. Так Юрій Хмельницький в договорах з Московою при Яславській статті 18 жовтня 1659 року не тільки не встоявся на березневих статтях 1654 року, укладених його батьком, а й дозволив їх на догоду царському уряду сфальшувати. Так сфальшовано у договір вони і записані, а сам договір... Ще й було видано друком, саме це, згодом у стосунках між Україною та Росією, призвело до чималих ускладнень та непорозумінь, та про це далі буде мова. Допустився він і втрат козацьких прав та вольностей, укладаючи з поляками Слободишинський трактат 1660 року. Юрій Хмельницький тут відмовився, від великого досягнення, здобутого в переговорах Івана Виговського з Польщею, ідеї великого князівства Руського. Всі подальші дії цього гетьмана мали міжусібний характер, і саме при ньому відбувся розкол на правобережну та лівобережну Україну з двома гетьманами, які почали між собою криваве змагання, що українському державотворенню не просто пішло на шкоду, а стало для нього фатальним. Діяльність цього гетьмана, як турецького васала, також не дала Україні нічого корисного, а тільки завдала шкоди. Сомко та Бруховецький також сприяли розпаленню міжусібних змагань. Перший був розкольником національної єдності а другий дав себе окрутити російським дипломатам і підписав вельми некорисні для своєї землі московські статті 1665 року за якими на Лівобережжі водилося російське окупаційне військо. Певною мірою Іван Бруховецький реабілітував себе тим, що отямився і, як пізніше Іван Мазепа Піднявся на національно-визвольне повстання, цього також не треба забувати, повиганявши російських воєвод із України. Мав він і героїчні сторінки в своїй діяльності. Зупинив бонахідне на лівобережжя поляків на чолі з королем Яном Казимиром у 1663-64 роках. Але загалом при ньому Україна також Немало втратила прав та свобод, отже державотворцем його годі назвати, так само як Тетерю, Чеханенка, польських сателітів, особливо другого, який розладнав переговорний процес Петра Дорошенка з Польщею в Острозі і посприяв розколу України вже не на два, а на три гетьманства». Многогрішний також був розкольником і фактично посприяв новому розділові України на два гетьманства після того, коли вони з такими труднощами знову воз'єдналися після смерті Бруховецького. І хоч йому вдалося певною мірою виторгувати в Московії ряд прав та вольностей козакам та народові українському на лівобережжі, Однак і його гетьманування мало характер деструктивний, бо розкол України – це біда невідшкодовна, годі було змінювати національну єдність на непевні обіцянки московської дипломатії. Про так званих гетьманят, опару, суховіє, куницького могилу та інших говорити не випадає. Перші два були звичайні амбітники, які ставили власний інтерес вище державного, а останні незначні польські маріонетки. Таким, зрештою, був і Тетеря, який, тікаючи після свого безславного правління з України, захопив гетьманський скарб та клейноди, як справжній злодій. Важка і печальна історія українського державотворення в 17 18 століттях. У своїй розповіді я намагатимуся подати її не оминаючи гірких сторінок, помилок гетьманів та їхніх дорадників. Мав рацію Володимир Ваниченко, коли казав, при читанні української історії треба вживати брому, тобто за засобу. Але ми, жаліючи над помилками наших державотворців і на їхні невдачі, не повинні забувати і іншого. Українці в 17 xviii століттях виклали неймовірні зусилля і з'явили немало геройства та самопожертви, щоб свою державу в межах можливості встановити та її втримати. Попри все, вона зуміла проіснувати 116 років від 1648 по 1764 рік, а це час немалий. У неймовірно складних, винятково несприятливих обставинах довелося творити козацьку державу не перелічити мільйонових жертв, покладених в її ім'я і за для неї. І про них не маємо ніколи забувати, адже дуже часто гинули найкращі, найчесніші, найбільш патріотично настроєні, ідейні, сумлінні. А хитрі, безідейні шкурники, безчесні виживали і сіяли своє лихе зерно в наш генофонд. Однак у часі проростало не лише воно, а й зерно чисте та відбірне. Народжувалося нові і нові покоління, котрі кидалися в боротьбу за нашу волю і незалежність, і тривало це від повстання Северина Наливайка в кінці XVI століття, аж по Коліївщину 1768 року. У цій страшній, довготривалій, більш як на півтора століття, звернені на всі боки проти поневолювачів, поляків, росіян, турків, татар війні, ми потерпіли поразку. Та який народ міг би таку війну витримати? Але головна причина тієї поразки була не в тому, що ми не змогли оборонитися від лихих своїх сусідів, хоч і не без того, як у тому, що не навчилися єдності, і часто замість воювати супроти нахідника, ворога чужого, воювали самі з собою. І знову-таки, чи знайдеться історик, який скаже, скільки братньої крові навзаєм у нас пролилося. І це прокляття наше тягнеться за нами ще з часів Київської держави 9-13 століть, аж до останніх визвольних змагань. Отже, не втримувалися ми, і держава наша пропадала кілька разів в історичному часі, не так через те, що вороги були сильні, а ми слабкі, як через незгоду, яку не раз оплакували. Українські поети від автора слова о полку Ігоревім до часів пізніших.